Deci, am ajungi și pe mine. Așa, deci, supărat așa la. Am zis, eu ăștia de la 7 la 8, Luca e rapidist, că numai rapidisti reușesc să fie atât de supărați. No, nu, nu, nu, nu. Dar eu mă mirare, auzi, Luca n a pe nimic cu. Ceva cu Severin, cu asta, a, fotbal de la Severin. A, e, Universitatea Craiova, Da, Universitatea eu, Craiova. Severin, da, Craiova. Deși așa. am jucat la acest metru pe să știi. Uite, vezi? Vezi, păi, te-am și la pitici, în sensul ăsta. Adică. Păi, la pitici, <laughs> sunt și Craiova, acum. Nu, După... <laughs> aceeași frecvență cu tine. Deci a fa așa faceți noastră? ziceți ceva de rău omului, da, cu creva și bagi un liner de ăsta ca să-i să gura E eu un pic de dictatura auzi, dar hai să profităm că nu-i Vlad astăzi. Da? Prieteni, moi Gurani cu noi în dimineața asta în deșteptarea și să dăm niște roculeți. Înțelegi, Vlad, Vlad n-ar fi acceptat chestia. Nu rog, set, Nu rog, set. Avem niște bonjovii. Bon Living on a Prayer. Începem bine dimineața asta. Ascultați deșteptarea la Europa FM. Rămâneți cu noi. Vorbim și noi puțin despre băieții ăștia care au câștigat la loteria din uh, Grecia. Au oh, avut noroc cu ora de vară. Data imediat. Rămâneți cu noi. Bună dimineața, 7 și 16. Jovi și începe deșteptarea 7 și 19 minute se bună dimineața din nou Ești în forma astăzi deci trebuie să apas pe buton asta da. domnul DJ ce poziție acolo E singurul buton pe care nu apas. Gata fost eu buto Butonul lui Petranu Nu e nevoie exact. să centrați dumneavoastră Eu, ca în Maradona, o să driblez deci singurul la poate N-am voie să mă ating de el E butonul, butonul lui Petranu Cum sunt și uh, sunetele lui Petranu și așa mai departe Înțelegi? Și noi toți suntem ai lui Petranu Vai, sunt impresionat Deci da, ok Înțelegi? Doar, doar numelele la loto din, de la loteria să din Grecia, Deci, pe trenul asta ceva extraordinar. Deci, cu, cu numerele la loterie, e o treabă oltănească. Da zi-o tu, că nu v-ați plinzit. Nu e auzit și la știri, ceva mai devreme. Zeci de români s-au îmbogățit prin specularea orei de vară. Semn că e bună și ora asta de vară la ceva. Aha. Că nu doar cât să ne simțim noi mai obosiți și să... Nu ne revenim vreo câteva săptămâni uh, Românii au jucat la loteria din Grecia Sau oamenii ăștia printr-o agenție De la noi, jucătorii au profitat De o greșeală, pe site nu s-a actualizat Ora, iar ei au putut depune bilete După extragerea Care fusese loc în urmă cu câteva zile. După, după cum spune digi 24 nu De vis, niște oameni foarte deștepți Adică nu știu cum să spun da. Ceva, Uite, ceva senzațional, inteligența românească lovește din nou Din Timiș, din Sibiu Și au și luat Dita Mai potul. Unul dintre ei spune că a câștigat nou miliarde de lei din Gorj. De fapt, sunt mai mulți. Eu am văzut reportajul la televizor. A și Caulteanu imediat am zis: alu, stați că de am mai văzut eu." Pe mine de ce? Sunt niște oameni de la țară, frățioare. Nu nu niște oameni în vârstă de la țară, niște oameni tineri, oarecum tineri de la țară care ei și au dat seama că agenția, de fapt, la agenția din România a fost problema, aia nu s-a dat pe ora cealaltă. Aparatele le nu au fost upgradate și avea ora veche. Nu vorba de așa ceva, deci Hai să ne înțelegem Oamenii ăia Așa. Habar n-au de chestiile astea Cum au intrat ei pe internet Și urmăreau în Grecia ce se întâmplă Prietene, crede și Cine crezi că a fost cu ideea? Tot Cineva to care știa <ră> Cineva care știa de actualizarea aia de oră Am înțeles Deci doar deci să-i Da. Da, sigur, acum se va ocupa poliția De acest caz că agenția a venit I-au luat și banii Adică imediat o parte din ei, o parte din ei 20 dat, de 20.000 de lei. 20.000 de lei. Exact, exact a câștigat 900.000. Păi sunt 10 da, care au câștigat 900.000. Da, Nici n-apăreau la televizor dacă nu erau nemulțumiți de faptul că ei nu le-au dat bani. Dar au venit după aia cu înregistrări cu toți și le-au arătat, uite domnule! De fapt, acolo pare ceva extrem de lucrat. Oamenii aia sunt departe de a ști să facă astfel de șmecherii și mai ales să aibă informații că nu se actualizează pe serverul din România ora din Grecia. Poți să interveni, vă rog? Vă rog, poftiți. Că am ceva expertiză în domeniu, adică așa. am asistat la Grecia de asta, așa se cheamă jocul. Așa. Din toate agențiile de pariuri? Da. E un joc ce presupune extragerea 20 de numere din 80 la, la fiecare 10 minute. Iar ăștia care joacă stau și pe telefon și se uită că uneori se actualizează mai repede pe telefon. Adică e destul de simplu să constați că s-a actualizat pe telefon tragerea și tu când te uiți din agenția acolo vezi că n-au apărut încă numerele, știi? Uh -huh. că adică nu-ți trebuie foarte multă școală, Iar dar aia te de la agenție, ceva cu agenția. Iar de la agenție sunt picați din lună. Tu nu înțelegi că i-au luat și banii? La agenție e o operatoare care face diverse Și dacă nu s-a prins, că, Na, ăștia au înțeleg că într-un singur loc Sau două s-a întâmplat chestia asta, nu? E un reportaj super mișto Eu l-am văzut pe Digi24 Foarte frumos, cu imagini cu oamenii aia, vorbind prin telefon, cu primarul din localitate, mirându-se. Măi mă că, uite, mea... avem acum da, să-și da, plătească dracu taxele. Asta adică... mi-a atras atenția, că primarul crede că oamenii ăștia iau banii să-și plătească taxele. Da, da. Nu, zicea la mișto chestia aia. Tu vezi scriptul, eu l-am văzut la televizor. Râdea și el, hai mă, pe bune. Poate nu știți cum e la țară. Deci, la orice scândălău, zicem, asta nu e. E ceva frumos. Dar la orice de discotecă. Vine poliția și zice ia, cu tare, cu tare bani, amendă, deranjarea o, liniștii publice, da? După care amendă, amendă. Eu am vorbit cu primarul de la mine din sat odată și a zis, domnul Gran, dacă aș ști câte cu de amenzi am acolo și de circulație și de... Și poliția... nu le plătește nimeni? Da și mai departe ce fac? Mă duc să le silit, litia, uitați-vă în ce bord de stă. Nu, Îl poți să joace la Chino-Grecia. Eu cred că o să scoată ăștia jocul din. Uh, curând, din agenții. Eu, dacă eu, mai eu cred că cine mai mult cu el. Băi, deci, încă o dată, aceasta este o speță juridică interesantă. Dacă poliția nu dovedește că ei au fost pe mână cu cineva și au făcut o fraudă, oamenii ei vor lua banii. Vor încasa bani, da? Pentru că nu este eroarea lor. Ei, da. Eu cred însă că poliția, adică nu știu cum să spun, eu, ca... noi, oltenii, avem încă un simț. Îi simțim pe alți olteni Înțelegi da. că ne apropiem așa, transmitem semnale Și zicem de la disa, alo, ăla la al simți, cel da. oltenesc Eu simt că vine busy imediat da. Pregății vă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 Curățenia de primăvară este floare la ureche. La Emag ai până la 30% reducere la aspiratoarele Zelmer. Comanda acum aspiratorul multifuncțional 4 1 nu cu spălare Zellmăr AquaVelt 1700 de cu filtru HEPA la doar 769 lei. Murdăria sau lichidul nu-i rezistă. Zelmer, De încredere. Emag. Adios, Anie. Pa, pa. La revedere, căciulă. La revedere. Rămas bun ciucur de iarnă. Pa.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 Primăvara aceasta se poartă încrederea. Springfest este acum pe fashiondays.ro. Ai reduceri senzaționale pentru sute de mii de produse. Livrarea și returul gratuite. Intră acum în aplicația mobilă și pe fashiondays.ro Wear confidence. Order confidence. Afacerea ta merge mai departe cu Ford Transit.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 În magazinele Franco a început mare noire de primăvară. Renunță la vechituri și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Huawei P9 Lite Dual SIM 16GB cu Smartband Fitness Huawei Cadova dovare super preț 1049 de lei. Iar dacă alegi plata în rate, noi să se răspundem pe loc. Super ofertă Flanco! Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock Gel. Aftiblock grăbește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 Europa FM, 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Hai să profităm de faptul că Moise stă cu noi toată dimineața. Astăzi ascultăm acum Busy Day. Hai, Moise! 16% cădere la TV în primele două luni ale anului, iar premierul Grindeanu bâiguie niște explicații aiuritoare la interviurile Europa FM că vom avea, domne creștere economică și se mai reglează. Ce ai făcut, frățioare? Ne ducem în cap în câteva luni, intrăm în recesiune, vorba lui Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Zici că am pus niște am amatori la butoanele navei Enterprise. Se uită la economia românească și se întreabă, da, butonul ăsta de aici, ce face nene Dragnea? Ia apasă, domnule, să vedem, ca așa scriem programul din scoarță în scoarță. Că doar nu fi greșit, nu? Domnul Dragnea se pricepe la nave spațiale, la pescuit și la economie, se știe. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Acum o lună, când înregistram pentru luna ianuarie o cădere a încasărilor din TVA de 25%, avansam aici pentru dumneavoastră ideea că, fiind vorba de un paradox, scăderea TVA-ului în perioadă de creștere economică, explicația trebuie căutată mai în profunzime, în relațiile micro din economie și, mai precis, în piața muncii, care a suferit o singură distorsiune majoră între timp, creșterea salariului minim. Vă mai spuneam atunci că este posibil ca scăderea încasărilor din TVA să vină dintr-o intrarea patronilor în evaziune fiscală pe de vânzări din rațiune de costuri salariale. Nu se permite adică să mai crești și alte salarii când te obligă statul să le ridici pe minime, dar nici nu se permite să pierd salariații mai calificați, așa că asta este, face o parte din vânzări la negru și din ele spretești oamenii parțial la negru, parțial cu salariul la minim pe cartea de muncă. Acum sunt convins că lucrurile exact așa stau. Iar situația rezultă dintr-un alt paradox tot aparent. În ultimul an salariul mediu pe economie a crescut cu 18%, numărul de angajați a crescut și el, dar în sările statului din impozitul pe salarii au crescut cu doar 13%. Cum statul ca angajator are un sfert dintre angajați, chiar o treime, dacă îi punem la socoteală și pe cei din companiile de stat, iar statul ca angajator nu face evaziune fiscală, rezultă că restul economiei s-a orientat masiv către munca la gri, să-i spunem. Eufemistic. Rezultatul este inevitabil. Economia crește, căci munca la negru produce creștere economică, crește chiar și consumul, căci oamenii au salarii mai mari, indiferent că sunt sau nu pe cartea de muncă, dar asta debala balancează contul curent prin creșterea importurilor, iar veniturile statului scad. Amestecul e bombă curată. Nu s-a mai văzut așa ceva de la Hiroshima. Sigur că mai contează în acest context și inocența credulă a domnului Sorin Grindean, în materie de economie. Decizia lui de a pune fiscul să mângâie firmele pe căpșor în caz cascăle prin cu evaziunea fiscală și chiar tăierea revenită apoi a salariilor celor de la antifraudă. Mult încercatul mediu de afaceri românesc a perceput corect mesajul. Dacă schozi la guvernare, apoi nu s-a răși hoțul cu prostul, nu? Eu zic că ai dreptate, Moise. Auzi, tu faci astăzi Bizi Day, faci deșteptarea și faci și România în direct. Ceea ce nu înseamnă că sunt 24 de ore pe aplicația Bizi Day. Acum, <laughs> cum ai <laughs> sugerat tu în această dimineață? Am colegi <laughs> care lucrează în timpul ăsta frățioare. Dar la România în direct, la unul și un sfert. bine da? bineînțeles, cum? Abia aștept. Pastila Bizi Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. România în direct, cu voi segurat. Pe vremea când aveam 1.200 de lei net, din București aveam undeva doar pe 237. Probabil că la București se cu două linguri sau se doar în două paturi. De ce nu vă mutați la București? Să mă mutați la București? Da, că mâncăm cu două linguri aici, nu vrești și noastră. România în direct, de luni până joi, la 1, 1 la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Alege să-ți dea cu plus! La EMAG ai până la 25% reducere și 6 ani garanție la incorporabilele Whirlpool cu al șaselea Simț. Comandă pachetul promoțional de incorporabile format din cuptor cu al șaselea Simț, autocurățare catalitică, 73 litri și plită din cristal negru cu grătare din fontă la 2199 lei. Welcome. Sensing the difference. EMAG. Făcute din uleiuri esențiale, produsele din gama biomicin contribuie la eliminarea microorganismelor potențial patogene din tractul respirator, digestiv și genit urinar, fără antibiotice de sinteză. Protejează flora intestinală, susțin imunitatea organismului, nu creează rezistență. Fares. Sănătate din inima daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Leptopul tău vechi este prea lent? Schimbă cu unul nou, mult mai performant cu procesor Intel. La MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ru ai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 Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai set mobilier grădină ce include două bănci și masă la doar 259,90 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro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 The shape of you. Asta e una din piesele mele preferate din perioada asta, aici. She Shape of You Și dacă mai avem timp, poate mai încolo o să vă spun și ce poți să pățești dacă ascult piesa asta la nesfârșit, eventual și mai tare Da, asta mai încolo, în deșteptarea, că mai avem timp să facem și asta Între timp vreau să vorbim puțin la 037 206 Chestia asta e pică mănușului Moise, că facem o mini-România în direct Copiii care au telefon și calculator petrec până la 5 ore pe zi pe Aceste dispozitive arată datele Bitdefender Ah, e un studiu Stai să spun Buns cu studiul ăsta studiu. Stai că am Diazi. și vorbit ieri cu ei că, da, Dacă verificăm știrile Deci cum au făcut studiu Există un control parental da. În antivirusul lor Care zice ție Părintele, ia vezi tu Pune niște restricții pentru copilul tău la calculator uh -huh. Mă rog, ele se pot extinde E foarte interesante Practic, ei au cules aceste date din ceea ce face din controlul respectiv. Da, controlul parental. Uh -huh. Iar rezultatele au fost senzaționale. Uite despre asta, despre cât stau copiii pe, pe telefoane, pe calculator în general, vreau să vorbim la 037 cât timp putut să petreci zilnic cu cel mic Câte ore, cum le petreci, ne interesează și... Uh, nu spui ce... care e concluzia studiului. Ba da, însă vreau să spun, să repet numărul de telefon, tocmai ca lumea să ne sune. Ne pot suna și cei mici ca să ne povestesc că dacă stau pe telefon sau pe calculator și cât și de ce și ce... Acolo. Unul din șapte minori, ca să revin, are simultan telefon și calculator, iar timpul petrecut pe aceste dispozitive urcă de la 3 ore la vârsta de 5 ani până la aproape 5 ore în adolescență, după cum arată datele interne ale Fender, centralizate din modul de asistență parentală. Și e mult e puțin. Tu. Aici, uite, Ioana, care e producătorul acestei emisiuni, ne-a dat un trolling de la peste bot de, de aia ziceți, mă, ipocrizilor, voi câstați pe calculator și pe telefon. Păi și... Dar noi suntem adulți. Dar noi suntem părinți. Atenție! Copiii Așa copiază... De-alege copiii. Copiază un comportament... Băieții uh, petrec o treime mai mult timp uh, pe telefon sau pe calculator decât uh, fetele. Bine asta până când fetele o să se prindă că se pot machea cu camera aia de selfie, știi, cu care-ți banii se, să te fete. <laughs> După vârsta de 12 ani, adolescenții folosesc mai mult telefonul decât uh, calculatorul. Folosirea excesivă a acestor dispozitive de la vârste fragide poate avea consecințe negative asupra dezvoltării fizice și emoționale a copilului și îl poate expune pe acesta unor riscuri nedorite. Hai să vorbim cu ascultatorii noștri. Sună la 0372 9599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Suntem în direct, cu Draga, sărut mâna, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt în trafic, sunt mămica doi copii Așa? de 14 și 10 ani. Și mai a pus uh, să stai folosesc, cu ei? Folosesc calculatorul, dar cu program. Deci noi am folosit din aplicația calculatorului de control parental oh, da. și este și ca un premiu. Dacă ei au rezultate deosebite, dacă activitatea lor din casă este corespunzătoare, au și ei la calculator. Deci el îl folosesc strict doar ca o distracție. 14 ani a zis? Ca... 14, 14 ani. Vă dau un sfat așa, ca de la părinte la părinte. Începeți să discutați despre problema asta și lăsați-i fără controlul parental... Pentru că mai aveți câteva am, luni Am discutat, am discutat Dragă, am mă Când am văzut care sunt rezultatele Atunci am trecut la această metodă Deci e, e o chestiune de câteva luni în... Până când vor învăța Cum să scoată controlul parental Ei, Știu, dar, dar Tatăl este administratorul și numai el are dreptul la calculator Așa, de pentru care ei acceptă acest control al nostru. Doamnă, dacă nu plecând de la premiza că ei evoluează mult mai repede decât noi și învață lucrurile astea, mult mai... vreți să vă spun mai departe? Hai că încep să dau din casă. Ia Următorul pas casă. este să afli și să instalezi un program... Stai un pic, dragă. tu știi care, că a fi tu, nu? Bineînțeles. Care vede ce taste apeși. Înțelegi? A încercat -a a. să-l păcălească pe taicătă, dar n-a reușit. Păi da, văz... da deocamdată, deocamdată. Încercarea moartei Eu asta vă spun că va încerca până îl va păcăli. De aceea, soluția, soluția, sigur, controlul parental este sfânt. Dar soluția este ca, începând de la o anumită vârstă, fiecare o stabilește în funcție de copilul lui. Să înceapă să vorbească Eu la un moment dat am luat laptop și am zis Ăsta e laptopul tău, ce faci cu el chiar nu mă interesează așa. Zici că ăștia mii sunt niște mici hackeri până la urmă Nu sunt hackeri care Învață să mult crească. mai repede decât noi E firesc s-au născut cu această tehnologie Hai să vedem dacă ne-au sunat, cred că Antonio Antonio, bună dimineața Bună dimineața Câți ani Antonio, că mereu uit Mereu te întrebi și mulți înainte, Antonio Auzi să stai Bun pe calculator Sau pe da, telefon Da, eu stai și pe calculator și pe telefon Dar tot așa, cu program Când nu dorm. Am înțeles Să știi că n-au cu întârziere. Roagă-i pe părinți să dea radioul uh, mai încet. Auzi cu, cu părinții mai timp să te joci? Uh, da. da. Da. În rețea. Da. În <laughs> <laughs> weekend. weekend. Bine, Antonio. roagă să-ți aute uite. Eu i-am luat Alexandrei, uh, cred că ești printre ultimii care am făcut asta, Kendama aia, Nu știu dacă știți. Nu okay. e un joc? Da, știți? Da. Da. Și dăm cu bila aia de nebunim. De nebunii și am observat că e mult mai atrasă de chesti chestiunea aia decât de, de telefon, de exemplu. Interacțiunea e foarte importantă între părinte și copil. Ce vreau să spun este că până la urmă am zis un laptop, mai ales dacă ești atent la ce fel de monitor are laptopul respectiv, este mult mai pu puțin dăunător decât ecranul unui decât telefon. Un telefon. Deci telefonul îi strică privirea, în primul rând, dincolo de faptul că îl desocializează ca orice alt instrument de acest fel. 0372069599 E Angela cu noi? Ah, a fost Angela cu noi, dar e Maria poate. Bună dimineața! Maria? Hello. Bună Maria! Bună dimineața! Bună dimineața. Am uh, un băiat de 16 ani și zi de zi avem certuri pe tema aceasta cu jocul foarte mult pe telefon, pe calculator, l-am pedepsit, mă prostește că găsește tot felul de motive, că, vezi, doamne, au teme de făcut de pe telefon, la engleză de pe telefon. Nu, nu ei chiar își transmit lecțiile între ei atunci când... Pe WhatsApp, da. Nu știu dacă vă da, postește. Da, da, de WhatsApp, pe Instagram, au tot felul de... Uh... Skype-uri din acă, și de grupulețe și de... Sunt aplicații, da, de fapt, da. Aplicații, dar nu pot să înțeleg. Noi și noi am uh, făcut școli și facultăți, dar ei parcă îți dependezi de telefonul Maria, acela. Maria, să știți, știți că, să... că dumneavoastră sunteți într-o eroare în modul în care acționați, deci partea asta conflictuală nu dă rezultate. Cumva deci, trebuie să intrați în acest... intrați da, în da, acest. Da, univers al lui. mai răul întărut. Parcă mai rău îl de, mai introvertiți. Aveți, introvertit. WhatsApp? aveți no, WhatsApp? No, Ia, no, WhatsApp? Ia, instalați-vă WhatsApp. Ia, instalați-vă WhatsApp-ul. Să vedeți, în primul rând, ca să-l înțelegeți, de ce stă pe WhatsApp. Ia, dar scade la școală, cu să știți. Nu e direct proporțional. Este proporțional, cu cât se mai mult, ca să scade. E posibil să aveți dreptate. Nu vă contrazic din punctul ăsta de vedere, dar încă o dată, dacă nu intrați în logica lui, n-aveți cum să înțelegeți această logică, e simplu. După ce intrați în această logică Eventual după ce vă conversați cu el pe WhatsApp O să vedeți, WhatsApp are niște chestii foarte mișto De exemplu, poți să vezi când a fost ultima online Cu condiția să nu activeze da. Iar da ideea Acolo nu, Iar de Acolo, Iar acolo, acolo vine autoritatea asculte. părintească și zice Dacă cumva da, dai chestia aia să nu mai văd când ai fost ultima dată online Te ia, mama drag. Adică aici. Copiii lui Luca nu cred că stau atât de mult pe tabletă și pe calculator e, Nu, ia. nu ia zi nu. Ei au interesat. Tot așa cu lume, bine, sunt mici, 4 ani și șapte ani, deocamdată de luni până joi, adică în timpul Nici programului de există lucru. nu tableta, nu, nu le-a arătat-o. Și de vineri până duminică 3 ore pe zi, de fest, e... de fiecare <laughs> weekend la noi în casă-i sărbătoare. <laughs> da, important e să, să faci și tu același lucru cu ei, Luca. În ce, Asta, sens. ce fac ei pe tabletă să faci și tu cu da. ei în timpul ăla? Da, păi eu mă cu ei. Uite, Olguța, uh, Olguța, un ascultător ne dă o idee. Dacă toți stau copiii pe telefon sau pe calculator, măcar să li se schimbe meniu în franceză, în engleză sau în germană, așa măcar împuști, uti uh, ut uh, împuști mă rog, utilul cu hobby-urile lor. <laughs> și <laughs> nici nu vor ajunge precum Olguța. Asta e foarte bun. <laughs> Bravo. Mulțumim tare mult. Ia să vedem cine mai e la telefon. Cu noi e David. Bună dimineața, David. Bună dimineața. Ce faci, David? Pe telefon, mă nu? Mă -mă Am înțeles, azi ai stat pe telefon dimineața, ai făcut și tu ceva pe telefon, ai un joc, ceva? Câteva <laughs> Uite, vezi, ai luat-o de dimineață Dar la ce oră te-ai trezit? La șapte Și mm -hmm. ce ai mâncat? Nu la mai știe, în... că juca jucat ceva Un lapte Și în timp ce mâncai lapte, erai pe telefon? Da și acum, îndrunți spre școală, tot, spre, tot pe telefon, dar la școală îl oprești, Bănezi, nu? Nu. Nu îl oprești la școală, dar știi că e interzis să stai cu telefonul pornit la școală. Pe noi ne lasă. Pe noi ne lasă. În ce clasă ești, David? Întâi. E în clasa întâi. Uh. Bine, mulțumim, David! Spor la școală. <coughs> Mihai la cu noi. Bună Bună dimineața! Bună dimineața! Vroiam să vă spun că indiferent că de mult îi urmărești și ei știu lucrul acesta, tot ce vor ei fac. Deci, soțul meu are o aplicație pe telefon și vede ce face copilul acasă pe calculator. A doua zi, sau mă rog, când se întâlnesc ei, îi spune mă, iarăși te-ai uitat la nu știu ce. Da, eram curios. Și cam atât. Am parolat... Ideea este că în momentul în care are puțin calculator cu voia noastră, că e parolat, da, apropo, are 11 ani, tot ce face el vrea. Doamnă, dar îl provocați să faceți și altceva împreună? Dincolo de calculator, telefon, da, să ieșiți sigur în parc, să vă da. jucați cu Eu el? L-am înscris la fotbal, ne jucăm, mai citim, dar până la urmă când este el cu el, tot ce vrea el, ce aude la colegi, I-am interzis telefon, tot felul de chestii, adică am făcut exact cum a spus doamna, prima doamnă care a intrat. Dar până la urmă, cred că vârsta își spune cuvântul și vreau să vă spun că părerea mea, da? părinții greșesc foarte mult. În sensul Eu că... nu i-am luat copilului telefon până în clasa a treia, când a venit plângând o lună întreagă, spunând că Toți este făcut prost în clasă, huh. pentru că nu are telefon. Da, se întâmplă frecvent chestiunea asta, dar știți e o problemă, e o problemă până la urmă tot de comunicare între părinte și copil pentru că atunci când el intră în societate la școală trebuie să aibă deja niște valori puternice între care cât de șmecher telefonul tău să nu fie eu țin minte când am fost printra patra și fim la fel, am făcut exact cum zice doamna îl cu un telefon de la vechi cât poți de mult, dacă se poate. Așa. Iar când m-a rugat doamna învățătoare pe mine și încă vă câțiva părinți, să-i ducem la Antipa. Și când am ajuns la Antipa și am scos toți telefoanele să pozăm, mi s-a făcut rușine și mie și doamnei învățătoare. <laughs> Aveau numai telefoane de la de 30 de milioane, ca să nu le zic pe nume, știi? La vremea aia acuz vreo 50, dacă nu mă înșel. Deci, poate nu l-ai dus la școala la care trebuie. Încă o dată, care-i moral acestei povești? Deci, poți să pui. Oricate restricții, acțiune și reacțiune. Mai devreme sau mai târziu se va adapta, va învăța cum să te păcălească. Noi și noi am fost la fel. Este nu aveam calculatoare mult, și telefone, dar oricâre oricâre restricții pericole. aveam, tot făceam ce Zaf, voiam noi până la urmă. Atenție! Internetul este o lume necunoscută în care copilul tău, dacă nu conlucrezi cu el, intră, iar ăsta este adevăratul pericol. Era de aceea... cu concluzia asta. Da, e mult mai bine să fii prietenul lui și pe calculator și pe internet, pentru că acest tip, de fapt de prietenie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 Descoperă lumea eficienței și a funcționalității. Indesit și Emag îți oferă soluții pentru fiecare dintre nevoile tale. La Emag ai reduceri de până la 20% la electrocasnicele Indesit. Intră cu pe Emag și comandă combina frigorifică Indesit, capacitate 301 litri, congelator nou frost și clasă A, la doar 1299 lei. Emag online va fi mereu simplu. Câteva da, oameni mă dau sunt un mucenic ca Că au fost chimiți! Chiar și în post, la Penny, românii au dezlegare la de toate. Săptămâna asta ai pui grill la doar 6,89 lei kilogramul și struguri albi la numai 8,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 29 martie-4 aprilie, limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Ioana, brustul capitanul, uite, vezi, m-am curcat Sorin Dragomir, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru sfârșitul lunii martie, cu temperaturi maxime între 16 și 24 de grade. În București, vreme caldă, de asemenea, cu o maximă de 21-22 de grade. Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și abuz în serviciu în dosarul Galabute. Rudel Obrej, a fost președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Ciprian Ioana ne explică. Procurorii au arătat că, în acest caz, între Ministerul Turismului, condus de Elena Udrea și firma lui Rudel Obreja, a fost încheiat un contract de servicii privind promovarea României în cadrul evenimentelor prilejuite de gala de box-bute, iar prejudiciul se ridică la peste 8 milioane de lei. De altfel, Elena Udrea a fost obligată, acum de Instanța Supremă, la plata acestei sume către Autoritatea Națională pentru Turism. Sentințele nu sunt definitive și pot fi contestate la completul de 5 judecători al înaltei curți. Ceilalți inculpați în dosarul gala Bute au primit pedepse cu suspendare, singurul achitat fiind fostul ministru al economiei Ionariton. Tribunalul Constanța se pronunță azi privind contestația formulată de DNA la decizia de eliberare condiționată a lui Mircea Băsescu. El a fost condamnat în iunie 2016 la 4 ani de închisoare cu executare, dar întrucât are peste 60 de ani, poate executa doar o treime din pedeapsă din care se scade perioada arestului preventiv și la domiciliu. Dacă judecătorii resping contestația procurorilor anticorupție Mircea Băsescu va fi eliberat din penitenciar sedința fiind definitivă. Vă reamintesc, fratele fostului președinte a primit suma de 250.000 de euro, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă magistrați pentru a obține fie o pedeapsă mai mică, fie punerea în libertate a lui Sandu Angel, zis Bercea Mondial. Instanța Supremă va sesiza Curtea Constituțională în privința definiției abuzului în serviciu la cererea fostei soția lui Liviu Dragnea Bombonica Prodana. Decizia a fost luată în timpul procesului în care liderul PSD este acuzat de instigare la abuz în serviciu. În acest dosar, Bombonica Prodana, acuzată de abuz în serviciu, consideră că acuzația ar fi neconstituțională, pentru că legea nu prevede existența unui prag minim al prejudiciului. Vă reamintesc, pragul în cazul prejudiciului produs prin abuz în serviciu era introdus prin celebra ordonanță 13, care a provocat protestele din luna februarie. Astăzi vom afla ce decizie va lua Ministrul Justiției în cazul procurorilor șefi Augustin Lazar și Codruța căve și dacă vor fi sau nu revocați. Tudorel Toader ar urma să prezinte concluziile evaluării pe care a făcut-o în ultimele două săptămâni. Invitat la interviurile Europa FM, premierul Sorin Grindeanu a spus că nu știe ce va propune Ministrul Justiției, dar vrea să afle concluziile înaintea presei. Dânsul este cel care face această evaluare conform legii și Constituției, așa se spune. O să vedem cum, cum vor fi. Dumneavoastră aș cerut să aflați înainte... Dar e normal să aflu înainte a conferinței de presă, care este evaluarea dânsului. Dar important e că această evaluare să fie așa cum am spus, și anume făcută de un om care are această statură, Interviul integral cu premierul Sorin din Grindeanu este de găsit pe site-ul nostru FM.ro. Marea Britanie este tot mai aproape de ieșirea din Uniunea Europeană. Într-un gest fără precedent, premierul Theresa May va declanșa azi procesul formal de retragere din blocul comunitar prin invocarea articolului 50 al tratatului de la Lisabona într-o scrisoare care va fi trimisă Bruxellesului. Guvernul Britanic are la dispoziție 2 ani pentru a finaliza negocierea unui acord cu Uniunea Europeană. Teresa May a promis că va încerca să să obțină cel mai mare acces posibil la piețele europene, dar vrea în același timp să semneze propriile acorduri de liber schimb cu țări din întreaga lume și să limiteze imigrația din Europa către Marea Britanie. Detalii despre acest subiect găsiți pe pagina noastră știrile știrileeuropafm.ro. Mulțumim Ioana, sau mulțumim Sorin. Mulțumim Sorin pentru știrile Europa FM Sport, Luca Bastia. Bună dimineața! Simona Halep va juca diseară de la ora 20 ora României cu britanica Joanna Conta în sferturile de finală ale turneului de la Miami. Între timp s-au stabilit primele semifinaliste. Caroline Wozniacki a învins-o pe Lucy Safarova 6-4-6-3, iar Carolina Pliskova a trecut de Miriana Lucici Baroni cu 6-3-6-4. Amintim dacă o va învinge pe Conta, Halep va juca în penultimul act cu câștigătoarea meciului dintre lidera mondială Angelica Kerber și Venus Williams s-au încheiat o nouă etapă în preliminariile sud ale Cupei Mondiale. Fără Messi suspendat patru meciuri pentru că a înjurat un arbitru, Argentina a fost învinsă cu 2-0 în deplasare de Bolivia și a căzut pe locul al cincilea, ce merge la baraj. Brazilia a reușit a opta victorie consecutivă 3-0 cu Paraguay, marcatori Tinho, Neymar și Marcelo. Peru a trecut cu 2-1 de Uruguai, Chile a învins cu 3-1 Venezuela, iar Columbia s-a impus cu 2-0 în Ecuador. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. Avem bani europeni, îi folosim, dar nu până la capăt. Imediat. Europa FM. Night. that tonight's gonna be a good, good night it. That, that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a Do it, let's do it, and do it, and do it, yes feel it. I'll do it, and do it, and do it, do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. cause I got a feeling ooh, ooh, That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night A feeling tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. Nice tonight, hey, let's live it up, let's live it up. I got my money, hey, let's spin it up, let's spin it up. Go out and smash, smash. Like on my god like on my car Jump out that sofa. Come on, let's get caught. Look at a dancing Just take it up. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it, do it, and do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Here we come, here we go. We got Easy come, easy go, now we on top, tap, tap, feel the shot, body rock, rockin' don't no stop, tap, tap, round stop. and round, up and down, all round and Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, we're Friday, Saturday, Saturday the sun, do it, kick, kick, kick, kick, kick, we're up, we know what we say, say party every day, I've feeling, am ascultat la Europa FM de la Black Eyed Peas, 8 și 12 minute, peste câteva minute, încep înscrierile în bătălia sexelor. Ah, și dacă tot vorbim de concursuri, s ar fi luat astăzi 800 de euro la dublu sau nimic, i-am pus toate întrebările din concurs, a răspuns corect la de ele. De la dublu sau în... nimic erau? Ele erau de la dublu sau nimic, Eu da. Eu că erau de la bătălia sexelor. Nu, nu, nu, erau de la dublu sau nimic, sunt foarte simple întrebările, trebuie doar să vă înscrieți, dar asta după ora 9. asta așa, ca să știți. Ce? Îți datorăm 800 de euro? <laughs> nu știu ce să zic acum. Republica Fantastică România, la Europa FM. Vorbim astăzi la Republica Fantastică România despre centre after-school făcute din bani europeni care zac nefolosite de ani de zile, în timp ce rata abandonului școlar crește alarmant, în special la sate. De exemplu, un afterschool din Comuna Solești, în județul Vasului a fost făcut în 2008, dar de atunci nu i-a trecut nimeni. În Pragul și stă închis, tot aici a mai fost făcut și un centru de bătrâni care stă și el închis. Păi n-a știut lumea ce e la afterschool. Nu, nu e putea adevărat. să -i zic că după școală, ar fi, știi ce repede, ar fi învățat. Îți spun de ce. Primarul de acolo spune pentru știrile ProTV că legea nu i-mai dă voie să angajeze personal. Nu e adevărat, nu i dădea voie atunci când s-a făcut nu dădea în 2008. Voie atunci, da, asta o să explice și el. Imediat Mona Bujor, primarul comunei Solești. Spune că la fiecare centru trebuie angajate 14-15 persoane și nu își permitea să suporte din bugetul local. Și reporterul de la ProTV o întreabă dacă s-a gândit, de ce nu s-a gândit de la început la treaba asta. Păi noi ne-am gândit la lucrurile acesta, dar ulterior, uh, Guvernul României a dat o hotărâre prin care a limitat angajarea numărului de personal. La momentul când am implementat proiectul, nu era uh, această hotărâre. Băi... de ce a început într-un fel? S-a da. modificat da. prima chestie? După care a avut de ales, ce facem noi aici la primăria asta? Păi avem așa, trei contabile, două secretare, cinci șoferi, cinci agenți agricoli. Păi, cum am putea noi să mai facem loc pentru cinci oameni care să aibă grijă de copiii din Vaslui, din Solești? Cum de să solești. facem noi? Ar trebui să renunțăm, ia să vedem, la doi șoferi, o secretară și doi agenți agricoli? Moise, așa? Vai, dar, dar copiii nu reprezintă o prioritate. Dar nu poți să renunți la secretară, Moise. Băi, nu, nu știu cum te gândești. La chestia asta. B Ai, -ai vreodată secretară? Nu. Păi da, asta. nu cred că să am văzut. La... Dar lasă-mă să spun o chestie. Aici, dincolo de faptul că e uh, o enormitate a prioritizării în viață, băi, sunt copiii noștri, cum așa ceva? Dar dincolo de asta, uh, hai să ne înțelegem unor lucruri. Acestea sunt tipurile de investiții făcute cu bani europeni, pe păi, ideea, băi, ne trebuie să luăm banii ăia și îi au soluție. Să știi că dacă mai e puțin răbdare, da. înțeleg că povestea se repetă și în Vudcani, acolo se află un after care a costat și la peste 100 de euro și că, care ar fi trebuit să... Acolo unde ar fi trebuit să-și facă lecțiile, să se joace, să mănânce și să doarmă aproape 200 de elevi, dar și la închis. Și urmează o scamatorie birocratică. Uite cum vor să facă. După ce expiră perioada de monitorizare din partea Uniunii Europene, autoritățile vor să schimbe destinația acestor clădiri și să le mute de la primărie la Consiliul Județean. Aha. Apoi vor ajunge la Direcția de Asistență Socială Vaslui, care o să vină cu angajați, dar și cu bani pentru renovări. Da. Și avem o declarație a directului de acolo, Ionel Armanu, care spune așa, am decis să preluăm centrele cu destinația centre sociale, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, sunt 6-7 ani fără nicio destinație, și fiind locuite se degradează. Deci, ceea ce sugerează această știre este că, în mod intenționat, n-au făcut after school, dar este o perioadă în care ești obligat, regula unei. Să păstrezi destinația. Exact. Să faci și ai zis: exact. că, asta e nevoia societății locale. După care da? faci ce vrei. După care, după o perioadă de timp, zici, asta mă scuzați, nu mai avem copii, să zicem, ceea ce înțeleg că nu e cazul, vrem uh -huh. să facem altceva, uite asta, da. Asta e, asta e cel mai mic păcat până la urmă. Sau, nu știu, dacă e cel mai mic păcat. Ce fac ei? Sau, acest tip, de fapt, de proiecte, care la un moment dat s-au comutat și au dat seama că, băi, cu bani ăștia europeni, astea s-au construit în 2008, abia intrasem în Uniune. Uh -huh. Începusem să avem un oarecare exercițiu mai întâi pe fondurile fare de preaderare, după care oamenii au învățat niște lucruri. Băi, la astea de la Uniune nu putem să luăm pagă Că ei vin și ne controlează. Ce facem cu ele? Pentru ca pe mai departe să dezvolte un know-how de introducere, de lansare pe fonduri europene a unor proiecte de orice, de exemplu, gala bute, care nu se încadrează și sunt respinse. Iar apoi statul zice o, -o, dacă tu ne-am apucat, păi nu luăm de la bugetul de stat. Gala bute. Gala bute. Nu, gala pute. 6 fapt... ani, ani, atenție, e doar una dintre condamnările pe care Elena Udrea le-a primit. Uh -huh. E adevărat că ea este în primă instanță. Asta este doar pentru abuz în serviciu. Mai are încă trei condamnări, una de 4, una de 5 și una de 6 ani, pentru trei fapte de mită în acest dosar Galabute, care de fapt reprezintă embrionul. Și aș vrea, am scris și pe Facebook aseară, când îl văd pe Tolontan, dau cobere după el. Îți spun sincer. Așa că de la jurnalist aș la spune, jurnalist. Lasă-i o bere săptămâna viitoare, marți, lasă-i de luni pe marți. Deci, niște jurnaliști au descoperit la un moment dat că acest mod este de fapt de a frauda bugetul de stat. Te prefaci că e fonduri europene, după care zice, opa, ne-au respins. Uh -huh. Ce facem acum? Doar nu să lăsăm că, uite, am apucat să facem ceva. Păi îl mutăm pe bugetul național, unde s alte reguli și unde se pot face șpăgi. Numai că mâna lungă a justiției vine după șapte ani de la Galabute și zice, stop, ați făcut niște infracțiuni, infractorilor. Iată ce s-a întâmplat, da? Prietene, Zaf, Luca și Ioana. Dragii mei, să vă spun, -a așa s-a născut programul național, programul național de dezvoltare locală inventat în acte de domnul Dragnea. De fapt, a fost brevetat de doamna Udrea, înainte de guvernarea Ponda. Dragnea doar l-a îmbunătățit, alea 30 de miliarde... Că există un lanț prin care se fac o storie de lucruri de ce. Da, ăsta. și, tot... și exemplul de mai devreme nu e singular. Politicienii noștri, nu știu cum să spun, ei sunt foarte adaptabili. Dragnea asta, eu îl că e de fapt Oltean mai degrabă de cât teleoltean. Deoarece oltenii, eu vorbesc în cunoștință de cauză, oltenii imediat inovează, se adaptează unei realități. Aș bănui eu și pe Elena Udrea de așa ceva, mai ales că de la ea a plecat acest mod de a face lucruri și, atenție, de fapt, cel mai grav lucru pe care l-a făcut Elena Udrea și, dom și domnul Traian Băsescu, care a susținut-o și care a știut tot timpul de mizeriile astea, este că într-o perioadă de crâncenă criză pentru această țară în care președintele a venit și ne-a cerut tuturor să facem sacrificii, ei au furat. Au distrus în felul ăsta capacitatea na noastră națională de a ne solidariza în momente grele. Pentru că dacă atunci când vii și tai salarii, pensii, faci, drept zici, o, e ceva de rău, tu în spate furi atunci nimeni nu te mai crede data viitoare când șeful statului sau primul ministru sau mama cu cineva care ne conduce nouă națiunea, ne cere să ne solidarizăm oamenii nu vor mai crede acest lucru ăsta e cel mai mare lucru pe, rău pe care l-a făcut Elena Moi să vreau să te testez -te -te și în bătălia sexelor peste câteva minute am, pf, ce, dublu sau nimic e parfum ne-a lăsat Vlad Moștenire niște întrebări pentru bătălia sexelor ceva de speriat, dar avem înscrieri pentru bătălie, 8 și 19. 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie la 1769 cu un SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Te-a prins un pic. Da, și ai în să Pe Și de altă parte, ți-am spus pastila bizidei de mâine. Băi, nici nu vreau să mai vorbesc de Elena Audrey, spun sincer. Cea mai mare pedeapsă și așa pe toate televiziunile. Toată lumea creditează frăciare când s-au dovedit, când există condamnări, deja tu le dai tot ăstora, dar să spun cea mai mare pedeapsă pentru o persoană ca Elena Udrea, este să o uiți. Eu am uitat-o. Au, ce romantică a sunat asta! <laughs>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 Renunțe la vechituri și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Doar acum la gazul cu patru arsătoare, gril și rotisor are super preț 899 de lei. Iar dacă alegi plata arate, noi îți răspundem pe loc, flanco!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 Cât să mă nam Mai facut să fiu mai mult în nerostind, deși am luat. 8 30 de minute. Turul României la Europa FM. Fiată, Moise tu mai are școala altfel? La vârsta lui? Nu mai are școala altfel. Bă, da. Are? are Cred școala... că da. da. Nu sunt sigur însă. Al... Cred că are, da. Uite, <laughs> școala <laughs> altfel în mei. spatele gratiilor la ploiești. Fii atent, Aoli. nu e un proiect prin care deținuții vor participa la un program de alfabetizare, așa cum ne-am fi așteptat cu toții, ci un program prin care mai mulți elevi de liceu din Prahova au fost invitați să facă o vizită în penitenciarul ploiești, pentru a vedea pe viu că viața li se poate schimba într-o secundă dacă vor încărca, încălca legea. Vizita este organizată în cadrul programului săptămâna. Altfel, atunci când cursurile sunt organizate în alte locuri decât în sala de clasă. Și avem B detalii imediat. Ce? Am rămas mut. Ai rămas mut, Mun. De deci Dia cine Diana are ideile are. astea? Diana Francu are detalii. Bună dimineața, Diana! Bună dimineața! După cum vedeți în Ploiești, programul școală, altfel va fi, cu siguranță altfel. Am vorbit iar cu Carmen Băgenaru, directorul colegiului Ile Caragioare din Ploiești, care am marturisit că în prima fază a fost șocată de această inițiativă a penitențiarului de a invita elevii de liceu să petreacă o zi în spatele gratiilor, Totuși, după ce a analizat propunerea și a discutat și cu ceilalți profesori, Băjenar a precizat că a evaluat invitația și a considerat că vizita în penitenciar trebuie văzută și cu altul și că ea poate fi benefică pentru niște adolescenți aflați în perioada de formare a personalității, care trebuie să vadă că o simplă greșeală sau anturajul nepotrivit le poate schimba total viața în rău. Directorul colegiului a explicat că elevii au fost încântați de acest proiect și că deja 20 de persoane au acceptat să meargă să se întâlnească cu deținuții și ca să nu fie nicio problemă, vizita în penitenciar se face și cu acordul părinților. Așadar, o joi dimineață, 20 de elevi de clasa a 10-a din cadrul colegiului plăștean vor merge la penitenciar. Nu va fi o vizită ca la muzeu să vadă celulele în care stau persoanele private de libertate, ci vor participa la o serie de discuție cu 8 dintre deținuții desemnați de conducere a închisorii. Evident, este vorba despre persoane care nu au fost condamnate pentru fapte săvârșite cu violență și care execută pedeapsa în regim semideschis. Discuțiile... Mi se pare, că e... auza, da, părinții n-au reacționat mai serios, eu ca părinte aș fi reacționat. Uh, unii au spus că au fost șocați și că au refuzat total, categoric, această deplasare a elevilor la penitenciar. Alții, cu mintea un pic mai uh, deschis, au spus, da, domnule, să vadă oamenii care este și partea rea a vieții. Dar într-o fabrică nu i-ar fi dus. Că, nu știu cum să spun, exact genul acela de educație îi păzește mai degrabă să nu ajungă după gratii. Mai ales fabrică? că în sunt destule. Sunt mai multe decât oriunde în țara asta. Adică... Diana, mulțumim tare mult. Dar eu aș, uh, aș, aș vrea să discutăm puțin pe treaba asta. Să-ți povestesc experiența mea de părinte. Spune. Nu știu ce eu cred de lumea despre filmă. da. Deci, la un moment dat, prin clasa 7, cred că. Așa. așa. Vine domnul diriginte. Sau vine femeia acasă și zice, a zis domnul diriginte că ne aduce un drogat la școală. Păi, cum? Păi să vorbim despre droguri. Aoleu, zic, de unde vin și ăsta idei? Și, mă rog, asta nu e Deci am, right. am, am interacționat cât am putut de puțin, adică am influențat cât am, cât am putut eu de puțin cu profesorii copilului meu și în continuare am același comportament. Sunt un părinte ideal, ca să zic așa. Doar mă duc la ședințele de părinți și stau acolo cu mine într-o bancă. <osoba> Bun, și se petrece evenimentul. Vine un polițist cu, v-am auzit că vorbeați într-o într zi, la... în deșteptarea, vorbeați despre experiența da. asta cu drogurile. Da și unul care a dus un fost drogat. Așa. Care, bă, le-a explicat cum se întepaie, cum făcea, cum nu știu ce. Ăștia n-au fost șocați cum am fost eu ca părinte. Eu cu nevoastră mi-am zis băi, nene, deci cum e posibil așa ceva? După care am reconsiderat poziția și ne-am dat seama că Dirigo a avut dreptate și că a făcut bine că le-a pus acest lucru. Ceea ce însă încerc să spun este că Asta nu ne-a scutit peste niște ani de zile când ne-am întâlnit pe stradă cu niște foste colege, undeva prin clasa anului, deci nu mai erau colegi. Așa? El nu și-a dat seama, deoarece mi-am dat seama că erau fumate tur, erau turtite rău de tot. Am mă De deci, ce deci, lucrurile astea nu funcționează așa, deci, sută la Tu ești de acord că, de exemplu, chestia asta e bună sau vrea să-i ducăm pe intenție. Ma... Ca să vadă ce ar putea să-i aștepte în cască. Hai să reformulez întrebarea. Tu ai fost luat într-un penitenciar? Uh, nu. Tu ai fost Luca? Nu. Ioana, n-a nu. fost nimeni într-un. Eu am fost într-un penitenciar, că am fost reporter. Și am avut. Am fost la Rahova. În perioada. Deci am avut această experiență. Experiența este traumatizantă oricum ar fi, și dacă stau aia ca la uh, grădina zoologică, sunt două luni care se ciocnesc. Mai de sunt, sunt curios ce zice lumea? Stai puțin, hai să mânăm puțin bătălia. Okay. 037 0372069599 sunați ne și spuneți ne ce părere aveți despre. Eu sunt, de la Ploiești. Deci eu sunt genul acela de părinte care crede că trebuie să, să nu-și țină copilul într-un glob de sticlă. Să-l lase, să aibă experiență care să nu-l șocheze însă, să nu-i nu diverteze cursul. Acum, Dar tu ai seama. gândit vreodată că ai putea ajunge în penitenciar? Eu nu iau în calcul chestia asta nu. și atunci nu mă gândesc că ar putea să ajungă copilul meu mm, acolo. Și modul în care a pus problema directorul ăla că ai greșit că nu știu ce și ai ajuns la penitenciar este greșit în sine, directorul e din altă lume și nu înțelege cum ajunge un om în penitenciar. Adică pentru asta mă da? gândesc că nu știu, copiii de unor politicieni ar putea merge în vizită la părinți, asta pot să înțeleg și asta ar fi un motiv să ajungă în penitenciar, ha. știi? Da, altfel Iona aș face chestia asta Și hai să vorbim, uite, ne, ne sună lumea Diana, bună dimineața Bună dimineața Ești în direct, ai un, ai un copil? Da, da ani are? 4 ani jumătate. Da, nu, vedeți că sunt deliceu ăștia Aștia Să ne înțelegem Da, da, da, dar da, din perspectiva unui om care are de-a face cu penitenția cel să avem în lună, natura serviciului. Aha. A, și am fost șocat la prima auz Dar analizăm Cred că ar fi benefic. Și la colecție a profesorului legat de droguri. Da, asta cu penitenciarul, pentru că? Ar fi benefic, uh, pentru că? Pentru că vede și cealaltă parte a lucrurilor. Uh, depinde de educația de acasă. Diana, anturajul. educația de acasă și anturajul în cele mai multe situații asta referitor la penitenciari deci noi în penitenciari vedem nu știu, oz, închisoarea ce vedem prin filme în general lumea și imaginează că în din România e cam ce vedem prin filmele americane Dar total nu greșit, mm -hmm. nu știu dacă ați văzut eu când vreau să fluier fluier un film foarte, foarte important, aș zice, și educativ în același timp, a luat și niște premii, da, dacă mai așa. Bine. Da, dar care arată atenție viața într-un penitenciar pentru minori. Uh, e ca o școală de corecție, mai mult. O să vezi că nu seamănă cu nimic din ceea ce vezi în... E o școală de corecție. Nu seamănă cu nimic din ceea ce vezi în filmele americane. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Tu ai copii? Uh, am doi copii, unul de 5 ani și o de 2 ani și 10 luni. Vreau să vă spun că sunt într totul de acord cu domnul Moise vis a -vis de o, o educație liberă, iar întotdeauna prin puterea exemplului cred că avem șanse să, a, să implementăm sau cel puțin să ajutăm pe Cele să înțeleagă cele mai mult, de cele mai multe ori situațiile care, în care pot să ajungă. Am înțeles. Adică, adică e o idee bună să educăm penitenciar, asta spuneți. Da, asta spune. Nu neapărat că este o idee bună, dar doar prin puterea exemplului îi poți face să, înțelegi, să înțeleagă. Teoria este una, iar uh, ceea ce văd și întotdeauna impactul vizual... Uh, și care are e puterea exemplului aprență... pentru niște copii duși în penitenciar? Uh, nu este suficient să neargă și să facă o plimbare exact ca la grădina zoologică. nu, Nu Păi nu, zis. nu, nu... Oamenii aceia păi nu exact, nu. și o explicație la ceea ce se întâmplă și situațiile în care au ajuns și modul în care se poate ajunge fereastă, pe Dumnezeu nu doresc noi nici măcar celui mai rău om de pe pământ, dar fiecare trebuie să plătească. Păi, asta ne-a un... explicat și corespondentul nostru, că nu se ducă la grădina zoologică, de fapt vor fi selectați niște uh, condamnați care nu au săvârșit fapte cu violență ca să stea de vorbă cu ei. Despre da. asta da. este vorba, de interacțiune este de tipul ăsta. Un, din punctul meu de vedere, este un, uh, un mod exemplului. educativ, Așa? da, este un mod educativ care va avea cu siguranță un impact fără, fără doar și poate asupra uh, mentalității și asupra situațiilor. Într-un mai devreme sau mai târziu când vor avea putere de a uh, decide uh, cred că fiecare dintre ei se vor trezi și într-un cândva vor zice, măi, dacă fac lucrul ăsta, probabil că s-ar putea să ajungă. Așa că mai bine nu greșesc sub o formă... De... Mai, mai, mai bine mai auzi dacă ar face ore de practică, iar și lăsa acolo vreo săptămână. Băi, nu. Stai stai, nu, stai, stai să comentăm un pic. Deci ceea ce... Ceea ce... Spune cine era la telefon? Andreea. Andrea. Andreea are dreptate, într-un fel. Așa e. Puterea exemplului e senzațională. Unde greșește, că n-are copii mari ca mine, e că adolescenții oricum își au puterea de a lua decizii, chiar dacă nu sunt pregătiți pentru ele. De unde și fascinația lor pentru personajele negative, de foarte multe ori pentru șmecheri, pentru bully, știi, ai observat că șmecherii sunt cei mai simpatizați de fete? <cute> sunt cei mai șmecheri. A, așa. Bun, ai exact asta e puterea exemplului, deci ceea ce vezi la penitenciar este cealaltă față a răului. frățioare, ești rău? Da, nu nu se spune frățioare, se spune frățiuare. Frățile Radu, yeah. bună dimineața. Bună dimineața, domnule de acord cu totul cu Moise cu Andreea. Pare exemplu, e, cred că, definitoriu, mai ales pentru cei care se ocupă cu educația copiilor care îi interesează, care vor să le prezinte și partea aceea negativă a vieții, că viața nu e toată roz și frumoasă. Și... Da, mie mi se pare că îi sperii ducându-i acolo, adică de ce să-ți sperii copilul care putea ajunge acolo, plebe... pleci de la premiza că ar putea face o nenorocire? Ca să nu tărească un polițist în Porsche după el. Păi tu nu știi, știi că ce Aia ține de educație, adică copilul tău, băiatul tău, Ar tăriu un polițist cu un porce, în cazul <laughs> în care ți-ai luat porce. <laughs> nu i-ai lua porce, de fapt, nu. Înțelegi? face chestia asta, pleci de la ai călvezi făcând asta? Până... Imagine? Sigur că. E Până e nu va fi confruntat cu astfel de situații, n-ai de unde să știi. Păi depinde de cum o timp penitenciar închis. să facă chestia asta. Asta ca, să, ca nu... să vadă unde ajunge, da? Că târăște un polițist cu Porsche. Hai să vedem ce face. A, a închis miora, că mi-ar fi plăcut 10 luni. Deci e important, exact. Deci, genul ăla, băiatul ăla, nu știu dacă ai văzut. V-am auzit vorbind și pe voi despre cazul cu. Hai să spunem că poate nu știe toată lumea. Acum vreo două săptămâni, într-un weekend, un student era, deci avea vreo 20 ceva de ani, a trecut pe roșu, s-a luat poliția după el, s-a încuiat în Ei au tras cu pistolul da. după el, până la urmă s-a încuiat în mașină, în mașina lui Porsche. Până a venit mămica cu cheile, și l-a convins, a făcut terapie cu el, i-a rupt două degete polițistului pe care l-a tărât cu mașina după el, m-ați vorbit sau nu? Știu? ascultători da, vorbit. Auzi, da, eu nu cred că în cazul ăla mămica, atunci când i-a dat porce ar fi și l-ar fi văzut capabil de chestia asta, ar fi trebuit să ia pe el să vă să-i Nu aici. evident puterea că părinții au greșit fundamental, dar despre asta este vorba de fapt. Dacă îl iei pe copil și-l ții într-un glob de sticlă, care revenim la dezbaterea noastră de azi. Și din globul la de sticlă, muț în globul unui. Porsche Cayenne sau ce mama era de 100.000 de euro, el va crede că aia e lumea lui și că polițistul ce contact. Noi tot ce avem Porsche acolo. Cayenne, Moise. Nu contează. Dacă tărăști un polițist după un sielo, tot, tot la pușcărie ajunge. Adică of, 8 și 41. Hai că ne grăbim, avem și bătălia sexelor, trebuie să dăm premiu neapărat în dimineața asta. Și da. să te văd acolo dacă știi răspunsurile la întrebări. Trebuie să răspund eu? D după ce răspund ascultătorii. Ok. Hai rămâneți că ne distrăm în dimineața asta. Hai.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 Bună muzică! Ce 8 și 48 de minute, suntem în întârziere cu Moise, care are chef de vorbă deci mult, de, mult, vorba, mult de tot. Suntem în întârziere, trebuie să dau pe cineva, de obicei dau pe Vlad acum. Nu dai pe Vlad, lasă că te-am auzit eu. Moise Guran cu noi in dimineața asta, în bătălia sexelor și în bătălia sexelor avem o tabletă de dat, poate ajunge la Câmpina, la Ramona. Bună dimineața, Ramona! Bună dimineața. Bună dimineața. Bine venit, ce faci? Bun bine. Da. Așteptai să ne iei premiu? Da, de și ne să vorbesc cu Moise. O, da? O, da? Vezi, cu cine <fie> vrea să? <fie> ea vorbește cu, <fie> cu Dați mai ce radio un pic. E Moise, să-l întrebi ceva pe Moise? Ah, nu, nu, nu, atât respect. A, mulțumesc frumos, A, mulțumesc, dar, dar să știți că noi vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră niște lucruri caтоваțe tabletă. Da. Alex da. e din Baia Mare, bună dimineața Alex. Bună dimineața. Bine venit Alex, ce faci? Aștept telefonul. Da? Uite, te-a sunat Moise în dimineața asta. Ca să vă dăm o tabletă, domnule. Da, Este, este da. foarte utilă. Da. Puteți să o dați la copii și nu mai aveți grija lor. Îi uitați. Când, da, primi... tableta bună. Da, la Ramona. Da. când primiți tableta, Ramona și Alex, când primiți tableta, unul din voi va primi tableta acasă peste câteva zile. Primul lucru, după ce o desfaceți? Instalați aplicația Bizitei. Nu da, da, da, e da, pentru tablete, e pentru telefoane. E doar pentru telefoane? Da. Ah, ce bine că mi-ai zis. Că tableta nu car după tine. Telefoane nu avem. Dar da, am descoperit și eu cum poți să păcălești și să o instalezi pe tabletă. <laughs> Intri pe pe link din site-ul BusyDay, altfel nu vezi în Google Play și dacă intri de pe tabletă în Google Așa. sau un iPad Așa. și poți să o descarci. Da, de acolo te duce, ți-o arată. Am <laughs> înțeles. Bine, Ramona, Alex, cine începe? Păi și Ramona, Eu, la la cine? Ramona, Ladies Hai. First. Cine? First? Hai să începem cu Ramona atunci. Ramona, întrebarea pentru tine e simplă. Cine l-a învins pe goliat? Cine? Pas <laughs> David ca să Pas E pas, Ramona Ai zero puncte să știi David, David, mă Păi asta am zis, David <laughs> uh, Alex, spune cum îl cheamă pe cel mai însemnat profet evreu Fondator al judaismului, religia evreilor <coughs> Moise Moise, ai făcut Moise. intenționat întrebările astea să înțeleg, nu? <laughs> nu adevărat, uite să știi că Vlad l-a lăsat aici Aha, am înțeles acum nu? Ramona, cum se numește satul unde ai zbucnit răscoala țărănească de la 1907? Moldova Nu era atunci, nu? Sus. sus, sus de tot Flămânzi, Ramona, Flămânzi, ai 0 puncte Alex, dacă răspunzi corect câștigi și foarte repede ce mare sculptor român s-a născut în 1876 în satul Hobița din Gorj? Constantin Brâncuș. Nu corect. Pe numele lui, lui Constantin. De ce nu e corect? Păi flămânește de atât și de era Ai ma, mai dăm o șansă, vreți? Nu poți să mai de numai tu dai șanse. Ramona nu mai avem șanse. Cum se numește satul din județul Mehedinț, unde s-a terminat școala de la 1907? B e? Aici, vezi? Nu știe multă lumea asta, vă spun doar așa, de cultură gira, se numește Flămânda. Flămânzi, Flămânda, este satul copilăriei din, mele. Au plecat din Flămânzi și au ajuns la Flămânda. E oarecum, e da. E cumva natural, da. da. Erau multe sate care se numeau cu Flămânzi atunci. Bine, Alex din Baia Mare! Tocmai ai câștigat o tabletă în deșteptarea în bătălia sexelor. Felicitări! Mulțumesc frumos! Ști să știi că am glumit când am zis să o dați la copii și da, puteți să, să știți scurs pe ea. E foarte bună. E foarte bună pentru asta. Și să puneți aplicația vizitei la lui Moise.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 55 de minute după știrile Europa FM de la ora 9 Avem Radio Voting, sunt tare curios Moise Dacă o să-ți placă piesa de la Radio Voting Astăzi Deci, deci mă chem de la 7 dimineața și n-o să pui și tu Rock deloc? Păi n-am început cu Bon Jovi uh. Bine, ai că scot un rock set de la Naftali <laughs> Și rezolvăm 5 minute până la știri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 și ești în siguranță cu Homeovox Vocea ta contează Extinție vocală, răgușală Cu Homeovox regăsește-ți vocea și mai ales pregătește-o Homeovox este un medicament homeopatic de la Boaron Citiți cu atenție prospectul now. unul de la frigider în da azi Sfântul Mucenic Caliopie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 Azi așteptăm pronunțarea sentinței în dosarul torționarului Ioan Ficior. Fostul comandant al coloniei de muncă Periprava este acuzat de infracțiuni contra umanității. Deținuții de acolo erau supuși izolării complete, îndurau frigul insuportabil și sancțiuni fizice crunte. Adriana Sârbu, cu detalii. Curtea de apel București l-a condamnat anul trecut pe Ioan Ficior la 20 de ani de închisoare, acesta fiind și degradat militar. Tot atunci, instanța de fond a decis ca acesta să plătească unor victime daune de peste 300.000 de euro, în solidar cu statul român, reprezentat de Ministerele Finanțelor, al Administrației și Internelor și Administrația Națională a Penitenciarelor. Ioan Ficior a făcut apel la înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit procurorilor de la parchetul general, în perioada 1958-1963, fostul comandant al coloniei de muncă Periprava a introdus și coordonat un regim de detenție represiv, abuziv, inuman și discreționar, împotriva deținuților politici, în urma căruia au murit 103 persoane. Românii pot merge din nou la clinica AKH din Viena pentru a face transplant de plămân. Ministrul Sănătății Florian Bodoga a anunțat că a primit un răspuns din partea reprezentanților Spitalului Vienez. Pentru prima etapă s-au angajat să facă 10 transplanturi pulmonare pentru România. 10 pentru moment, pentru moment, nu pe an. În același timp, Spitalul AKH ne oferă posibilitatea de a participa la un program de fellowship, de urmărire și de monitorizare activității pe care noi o facem în vederea demărării procedurilor de transplant în România. Înși vor face și un program de training. Între timp și Spitalul Sfânta Maria din București va fi inclus în programul național de transplant, ceea ce înseamnă că va primi bani de la stat pentru a efectua operații de transplant de plămâni. Echipa va fi coordonată de un medic român stabilit în orașul german, Hanovra. Prințul Charles începe astăzi o vizită oficială de trei zile în România. Moștenitorul coroanei britanice va fi decorat de președintele Klaus Iohannis în semn de prețuire pentru promovarea imaginii României în lume. La Palatul Cotroceni, șeful statului și prințul de Wales vor discuta între altele. Despre evoluția relațiilor între cele două țări în perspectiva Brexitului, cu accent pe situația comunității românești din Marea Britanie. Președintele Republicii Moldova a semnat ieri decretul privind organizarea unui referendum privind patru teme, între care introducerea disciplinei Istoria Moldovei în școli în locul Istoriei Românilor și sporirea competențelor șefului statului legat de dizolvarea parlamentului. Decretul a fost semnat în fața jurnaliștilor într-o conferință de presă în care Igor Dodon a prezentat un bilanț al celor 100 de zile de mandat. Referendumul ar putea avea loc la sfârșitul lunii septembrie. Autoritățile australiene au emisează o atenționare de inundații pentru o porțiune de 1300 de kilometri din țărmurile statului Queensland, după ce orașe întregi au rămas devastate în urma ciclonului Debbie. Puternica furtună tropicală a provocat pagube materiale însemnate și ploi torențiale, în vreme ce zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate. Guvernul australian a activat planul de dezastru. Detalii despre acest subiect găsiți pe pagina noastră știrile europa.fm.ro Sorin Dragomir, mulțumim pentru pentru știri sport, Luca Pastia. Bună dimineața, ACS Poli Timișoara este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României. Bănățenii au eliminat-o surprinzător pe deținătoarea trofeului, CFR Cluj, deși au jucat în inferioritate numerică din minutul 49, când a fost eliminat Ceroni, iar meciul a avut și prelungiri, dar s-a încheiat 0-0. La lovitură de departajare a fost nevoie de șapte serii, iar timișorenii s-au impus cu 6-5. De la CFR au ratat Larie și Deac, în timp ce doar Străuț nu a marcat din între executanții câștigătoarei. Amintim, aceste politimișoară a început sezonul cu o penalizare de 14 puncte, dar în play-out a, păr a părăsit recent pozițiile retrogradabile și s-a calificat și în finala Cupei Ligii. Revenind la Cupa României, astăzi se vor juca alte două sferturi de finală, CS Mioveni fece voluntari de la ora 18.30 și CSU Craiova Dinamo de la 21.30. Runda se va încheia mâine cu meciul viitorul Astra Giurgiu. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 9 și minute Radio Voting. Vreau să verific ceva la Moiseazi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. FM. Moise, tu știi de știi de Sore? O știi pe Sore? E o cântăreață. Da. Știi ce cântă? Mm. Muzică, să ceva. Nu știu okay, Dar nu știu. pe felii o știi? Da, când melodia aia mișto rock e cu Constantine Constantine Constantin. Con Constantin. Păi cum e și cu creioane colorate nu știi? Ba da, o au tot timpul la noi Dar mi îmi placea cu Constantin, Constantine Constantine Am și pus-o dată, când nu erai tu atent la noi la radio <laughs> Cu Dino mai fac din știți astea Să știți că Moise e foarte sincer, întotdeauna sincer Da Soare și Felie au lansat o piesă împreună Uh, și vreau să ascultăm acum la Europa FM în deșteptarea să ne spună cei care ne ascultă dacă le place sau nu piesa asta o vom face, facem un exercițiu de sinceritate așa cum ești și tu 0372069599 sunați-ne 3 minute și jumătate și spuneți-ne dacă vă place piesa asta Soare cu felii, ce mai vrei? Ce mai vrei de la mine Când vii și pleci ca o fraie de vară Te-ai pierdut în mulțime de el ar fi mea. Ce mai vrei de la mine? Ce-aș mai da, dare nu mai am. Suntem din alte filme, iar eu trâns cu drama, vreau să ajung la fina. Pur și nici simplu dispare. și nu-i drept, Fără tine mă sting în ce, dar cu tine nu e bine, că m-am văzut ce. De tot încerc să fui acum că-ți spate, Că locul tau e peste tot, Acasă nu acasă. Vicuflac scuze, însă nu am bază, la laspăr pe toate spune în ce. Și mă-nai încel iubire ca sălcă la Disney Ce crezi? Nu sunt mai desenez colorate nu le vezi Am to cit vina pe tine, dar și timpul, sii ceva urma, cred, că e simplu. Ceculare s-a scus de arbitru nu ai reguli, ți-am fi ca cei mai bun prieteni și mi-ai de restul Nu tu destul, paharul e plin și m-am săturat Te-mpachetești și te închid rapid așa cum faci și tu îl Povestea se doar în capul tău, cred că o să pun un pe capul tău Că ai pus toate astea pe capul meu, băiatul e ușor la tujul de pe greu de de Ai vrei, Soare și Felii au fost în deșteptarea la Radio Voting 0372069599. Spune-ne dacă vă place sau nu piesa asta. Eu nu în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, nu. De ce nu-ți place? Nu-mi place, nu e genul care să-mi placă. Nu. Nu. Ce, la ce mă așteptam? Nu e la ce te așteptai. bine, eu nu ți mulțumim tare. Mult, Florin, bună dimineața! Bună dimineața, unul categoric. E Bun. o melodie vorbită, nu am înțeles. Cum să o Eu... dar ce rei sunteți? Ați început așa cu nuuri de genul ăsta, m-a și speriat. Nicoleta, bună dimineața! Bună dimineața! De obicei, o să spun nu, de obicei, Felii ne au obișnuit cu mesaj în piesă, cu mesaj serios, nu din asta. Am înțeles. Deci nu e, e neserioasă, practic? A, nu, dar e subțiric așa, nu. A, e din ce în ce mai subțirică, Felii. E adevărat, asta am rețetat. Asta am observat și noi. Mulțumim tare mult, Nicoleta, pentru... Măi, trebuie să fondat. zici să o referi și un, zi, zi, un sintetizator, poți să-i zici. <laughs> da. Iarica, bună dimineața! Bună dimineața, Zafiu, respect Moise. E? Și respect, respect și Zafiu no, și doar bună doar dimineața, doar Moise. Doar Așa, dacă ați ieșit zanuanță. Zafiu da, e da, prietenul da, da, da, da. omului. da. da. Uh, Omul e Petranul la radio. Ne spuneau profesorii la când le era drag de noi, dar nu răspundeam pentru o notă corespunzătoare. Un da tras de păr. Un da tras de păr, mulțumim. Păi uite, refrenul e foarte frumos, mie îmi place foarte mult. Ușor, așa. Hai că vedem ce spune și Cum? Petru, ca să nu-l influențăm. Bună dimineața, Eu, Petru. Vă acum. Petru. Bună dimineața. Vreau să vă adresez în o întrebare înainte de a Așa. da votul meu. Iar că mai făcut curios. De ce nu am mai difuzati pe Joe Dolan? De ce nu am... da. -am -am mai Da. Poate n-ați mai picat pe Joe Dolan. L-au dat acum 10 ani și atunci nu-l mai dat precus 10 ani de atunci. Petru, da zine de piesa de astăzi. Da, votul meu este nu. Nu, Petru, îți mulțumim. Foarte mult. Zafius scrie, vedeți că el chiar ține cont de ceea ce votați dumneavoastră. Deci, azi zice eu, nu ține cont. Ioana, bună dimineața! <laughs> Bună dimineața. De ce nu mai difuzați? Pe Julio Iglesias, dacă am ajuns la capitolul ăsta. Petreanu, <laughs> pe undeva pe aici. E pe plecat, hai să ne facem pe cap. Știi că uh, Vlad e la un concert Julio Iglesias, la... de revenind, fapt. Revenind, revenind la subiect, uh, îmi place. Îți place piesa, da, bravo, da. uite, eu sunt departe. Foarte depart. frumos. o Mul Mulțumim tare mult, Ioana. Andrei, e și el cu noi, bună dimineața. se tot așteaptă să-și dea și el cu părerea. Moise, uh, uh, Andrei, bună dimineața. Salut, salut Ia, zi îți place piesa? Uh, nu, urmare nu, de fapt. Urmoare nu. Îl trec mare aici, să... putea să fie și un mic, nu, dar... Zi, să ai zici și părerea dacă, ta. Dacă difuzezi piesa Constantin, spun. Hai pe bune, nu, doar ca să vezi diferența. Adică nu-i păcat, mod de vocea pe care o are Felii să pui un sintetizator? Păi, în... puțin. Să că te joci până la urmă. Ce e muzica? Ia, în care e definiția muzicii? Ceva ce care-ți place Trebuie să te simți bine nu S -s -s -s -s. Să ne simtem bine, să ne simtem bine de Dar bine. e păcat pentru că are o forță extraordinară în vocea ei Bine, deci nu vrei să-mi spui Elena, îmi spui tu, bună dimineața Bună dimineața, da, un mare da Trebuie uh. să învățăm și de la tineri, să știți Este foarte frumoasă E pe placul meu Chiar Căci, dacă mulţi. am la 50 și ceva de ani Chiar dacă am, dar Mulți înainte, Elena, îți mulțumim tare mult pentru vot Ionuț, dimineața. Alo, bună dimineața bună dimineața Uh, mai înainte vreau să vă să răspund la în, întrebarea care o pune Feri. Ce mai vrei de la mine? spuneți că o rugăm să cânte în baie mai bine. A, ești a, rău nu? cu ea acum, serios acum, dar e un joc până la urmă Ionuț, adică știi cum mine. Asta e, nu ne place. Nu-ți place, păi nu e mai frumos să spui că nu-ți place decât să... Nu? Îți să... mulțumim mult pentru uh, telefon. Marius, bună dimineața! Marius? Bună dimineața! Da? Poftiți? Cut. Categoric nu. Categoric nu. E mai simplu așa. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Da, domnule, îmi place. Este foarte frumoasă, Sunt din partea 3, mea. De. Da. din partea mea, le un da un golden buzz, dacă aș avea. Am <laughs> înțeles. Uh, dar nu avem golden buzz aici. Marian, bună dimineața! Bună dimineața! Uh, înainte să votez, vreau să vă transmit că m-a tomărât cu ego și cu îndregostit, deși n-am vrut. Bă, păi, nu avem fuego. Da. fuego. fuego. Nu avem fuego. -avem fuego. -avem fuego. Știu că a fost, o, a fost o figură de stil. <laughs> Bine, da, piesa, piesa este ok. Vedeți piesa, pie da. piesa este ok. Bine. Păi, că noi chiar, uite, eu aș mai lua un telefon. Hai să Câte mai un telefon. 6 pentru uh, împotrivă, Deși pare că lumea a votat împotrivă masiv. Dar e doar 6-5. Poate egalăm. Dacă e da, continuăm. Ia să vedem. Daniela, bună dimineața! Da, e un mare da. Un mare da, uite 666 6-6. Și Lasă mai luăm un telefon acum. Poartă în casă. Ca să vedem ce se întâmplă, domnule, cu piesa asta. Dacă e de da sau dacă e de nu. Ia să vedem. Liviu, bună dimineața. Bună dimineața. Uh, cred că am mai auzit de zeci de ori uh, stilul de piesă, nu? Seamănă toate între ele. Deci nu-ți place? <laughs> nu. Maneaua sub diverse forme aștept maneaua rock. Da, cu aia vine moise? E chiar foarte mișto, manea. rog, vreau să Am v-am povestit. că e 7 ca să închidem și asta. E și e nu pentru soare și. Eu mai mai hibitabile, Eu mai încet. Da, e precedent. Hai, cam laptopul cu mine, dacă tu nu vrei să pui muzică. Eu și și că merge de acolo, adica. Eh, ce mai lipsește? Acum să vii aici azi de la cu 7 melodii. <laughs> nu, n am chiar cu muzicuță, dar am avut când eram în clasa a Ai profilul, da? caută l și data viitoare să vi cu gola, să Nu mai știu ce să mă mai fac cu Safir, ne ține prizonier, nu pune muzică. Hai să lansăm dublu sau nimic. E concursul preferat al lui Moise Guran. Moise va fi astăzi cu noi și la dublu sau nimic. Deci 1,769, SMS cu tarif normal. Scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM Ce poate ajungeți în direct. Astăzi avem un premiu de 800 de euro. Uh, ca un indiciu așa, vă spun că Moise a răspuns la toate întrebările. E 4, asta. În de asta. Da, în primele două secunde a răspuns. Adică da. a fost... Wow, Să mai precizăm și faptul că pe vremea când jucam cu Luca Conquistador, Luca mă bătea, adică Moise nu e cel mai tare practic, de aici. Pe la avem alături ușoare. de noi pe regiile Conchistadorului, practic. De Luca, da, am înțeles. <gut> Bine, unu, Aș putea să, dar nu o să spun pe cine și-a făcut mâna. 1.769 sms pe turcesc cu a făcut mâna. 1.769 este MSC cu tarif normal, scrieți dublu în numele vostru și orașul în care ascultați Europa AFM și haideți să ne luați banii, 800 de euro. Dublu sau nimic imediat. Băi, da, și noi o știre. Imediat, uite, știrea următoare de dimineață mă bate la cap Moise să dai și el o știre. Păi știrea următoare o dai tu. D'accord? Păi, nu? Mă Gata! Până acum! Nu, imediat avem știrea lui Moise. Imediat!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 16 GB cu Smartband Fitness Huawei ca domare super preț, 1049 de lei. Iar dacă alegi plata arate noi să răspundem pe loc. Super ofertă flanco! Ai. Ah, nu mi-e bine. Așa pătezi mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze.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 Descoperă lumea eficienței și a funcționalității Indesit și EMAG îți oferă soluții pentru fiecare dintre nevoile tale La EMAG ai reduceri de până la 20% la electrocastricele Indesit Intră acum pe EMAG și comandă combina frigorifică Indesit Capacitate 301 litri Congelator no-frost și clasă A plus la doar 1299 lei EMAG online va fi mereu simplu dumneavoaie pereci tu nu înțelegi ce pierd deții diamante din diamante întorci clipsi drac și pleci cu buzele uscate sărotul numai mai lipsește Turoc frumos, știu toate ritmicile tale pe de rost. În vremurile adăpost, în vremuri pune un străin, un fost. Vorbesc cu inima, vorbesc cu inima. Cu inima nu înțeleg cu ea, nu mă înțeleg. Pro, când stea, eu m-am pierdut peste lipsa ta. Serocului meu uit lipsește. Ire le fac, amândoi avem acolii proste varde, te Cine e și ce vrei spune drept Mai spunem că nu sunt un proscat astea Versul asta de la 3 Sud-Est și Moise mă omoară încet, vrea să pun o piesă la radio. Dacă nu o pui, nu dau știrea. Hai să vedem, e știrea lui Moise, a zis că vrei să dai o știre în dimineața asta. De fapt asta. sunt două, le concentrez da. cât pot. Ce știre vrei să dai ea? E de Radigi 24, Mircea Băsescu rămâne în pușcărie. Săracu, de ce? Trebuia să iasă? Pui muzica aia sau nu? Hai zi! Păi da, că la judecătoria Megitia cu o lună îi dăduse, hai, gata, poți să ieși condiționat. Așa. După care ne a zis, top joc, nu suntem de acord. Și a atacat decizia. Uh -huh. Și româneam pușcărie. Ca, gata. Cam, cam asta. Asta a fost Și aș vrea să atrag atenția asupra unei știri foarte importante de ieri care a trecut vasii neobservată din cauza celelalte știri. Asta e piesa de voia să o asculte Moise. Nu cred. Nu e asta! <laughs> mă, de ce mă? Că nu vin. e... varianta roca a piesei astea. Așa. Oh, greu negociez uh, cu moldoveanul da, ăsta, cu da, oameni da, buni. Da, da. De ce? Era voștirea um, cu Elena Odrea care a fost care a, pentru toată lumea. Da, care a paralizat toate celelalte știri. Așa. O știre foarte importantă de el este că în alta curte a decis să trimită la Curtea Constituțională uh -huh. dosarul lui domnul Dragnea. Așa. La o sesizare a doamnei Bombonica, a fost Dragnea, Brodana Condas, care a zis, stimați judecătorii, abuzul în serviciu nu este constituțional. Nu e constituțional să ne condamnați pentru abuz în serviciu, deoarece nu se prevede o limită, un prag până la care produci un prejudiciu. După aia a venit dosarul doamnei Udrea și ne-a arătat ceea ce vă tot când pe aici că, de fapt, în cele mai multe cazuri, un abuz în serviciu maschează o mită. La Udrea s-au găsit și trei mite, a fost condamnată, da, dar și abuzul în serviciu. În cele mai multe cazuri nu mai poți să găsești mita pentru că nu se mai dau bani în mână să-i prinzi pe aia în flagrant. Se transferă, se fac tot felul de lucruri. Okay. Lumea s-a schimbat. Acum, Situația în care este domnul Valer Dorneanu de la Curtea Constituțională e una deosebită, deoarece atașamentul domniei sale pentru valorile social-democrației domnului Dragnea sunt atât de evidente că mă doare și capul numai când mă gândesc. Și domnul, că domnul nu va, nimic de fapt. Domnul Valer Dorneanu va trebui să decidă că este neconstituțional să fii condamnat după ce șapte ani ai pus niște funcționari care, atenție, deja și-au recunoscut vina în fața instanței, patru dintre ei, patru dintre inculpați, și-au recunoscut vina și-au zis, da, domne. noi am muncit la PSD șapte ani și ne-a plătit de la Direcția de Protecție a Pătului. ce crezi că o să treacă peste toate lucrurile astea care sunt atât de evidente? Eu cred că în curând nu va mai avea niciun fel de relevanță Curtea constituțională care va face terci Constituția noastră. Deja e pericol orice sesizare la Curtea Constituțională pune în pericol Constituția. Iar asta va forța cumva societatea noastră către o altă Constituție, Zaf. Către asta ne îndreptăm. Pentru că asta care nu era atât de rea Constituția în sine, deja tai așa, de cineva cu barda în ea de sar cioburi în toate părțile. Asta cu Constituția ar putea fi o discuție. Mm -hmm. De ce nu? Poate da, mai revenim la Eu ea. am scris și mai scriu despre asta. Da, am, am propuneri. Fii în ce propunere, propunere am și eu. Descoperă tradiția vinului de ciumbrud, o picătură de ardeal. Vinul de ciumbrud este unul dintre cele mai fine pe care gorile ardealului le poate oferi. Soiuri precum Sauvignon blanc, fetească regală, Riesling, Muscatotonel, Chardonnay și Pinot Gris sunt cultivate cu succes în viile ciumbrud și oferă în fiecare an o recoltă valoroasă de vinuri înnobilate de o calitate deosebită. În următoarele 10 minute trimite SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Cramă, numele tău și orașul din care ești, plus două exemple de soiuri de vin de ciumbrud amintite mai de vreme. Poți câștiga o excursie pentru două persoane la domeniile Boieru alături de echipa de degustările vinurilor de ciumbrud sunt incluse. Detalii și regulament pe europa.fm.ro. Vă duceți, duceți acolo, adică? Da, vii cu noi? Eu nu știu ce să zic, Da, aia cu muscatul motanel mi-a plăcut ideea. <laughs>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 Te să schimbi Să schimbi tot ce nu bine Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai vata minerale de sticlă O Twin la doar 3,35 lei metru pătrat Vânzare la rolă de la casa, la casa. Laptopul tău vechi este prea lent? Schimbă-l cu unul nou, mult mai performant Cu procesor Intel La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro Ai 500 de lei reducere la laptop 2 in 1 lei.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 alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Soția mă strigă, mai <sus> ne îmi spun pe nume Radu. Iar instructorul de surf spune Smeul. <laughs>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 România În Direct, cu moi segurat. Pe vremea când aveam 1200 de lei net, ei din București aveam undeva de 2300. Probabil că la București se mănâncă cu două linguri sau se doameni în două paturi. De ce nu vă mutați la București? Se mă mutați la București? Că mâncăm cu două linguri aici, nu vreți și noastră? România În Direct, de luni până joi, la 1 și sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România În Direct pe europafm.ro Chama mai bună musica. Europa FM me mai bună Just Europa FM bit mai bună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 It's Just another lemon tree I'm turning my head Up and down I'm turning, turning, turning, turning, turning Around that all that I Can see is just a Yellow lemon tree and I de piesa asta? Da, pe păi, toa, Aleso! Da, asta. <laughs> Hai că a găsit și boi o, o piesa care se-i placa și lui, mult de toa. Nu, sunt multe piese în playlistul nostru care îmi plac. Da, dar roșii. Cele mai, mai, mai, mai, mai multe. Și altele. Am văzut că-ți place și Smiley. Mai de devreme ascultai și 3 Sudest. Și da. Snap că am pus mai devreme de power. Da, da, sunt multe mm -hmm. exemple. Nu numai rock set am pus astăzi. Suntem la dublu sau nimic, avem 800 de euro pe care vrem să vi dăm vouă în această dimineață. Vă mulțumim pentru mesajele trimise. Prin tragere la sorți, mergem către Constanța. Marius ne așteaptă acolo. Bună dimineața, Marius. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața, Marius. O să câștigați astăzi 800 de euro, vă promit. Da? Mm. Ok. Să că... E cu noroc, da. Tot ce e bine e că n-a pus el întrebările. Știi, adică dacă ar fi pus el întrebările, n ave nicio șansă. Așa, da, cu, cu Luca am mai negociat. Da. Tot Luca e și doar acolo, nu? Da, da, da, da. da, da, da. Este, are un talent născut pentru asta. Da. Din când, când îi mai dau mesaje pe WhatsApp, că și eu sunt și ascult ca și noastră emisiunea, și când pune câte o întrebare care mă scoate din sărite, puf, ei sare WhatsApp. Iar eu mă. îi răspund pe WhatsApp, da. <laughs> Bine, Marius! Avem aceleași reguli, să știi, trebuie să răspunzi în 8 secunde la fiecare întrebare, te poți opri la un moment dat să rămâi doar cu o parte din bani ce-ai câștigat până atunci sau mergi mai departe, dar riscul e să greșești și banii să rămână la moise. Măcar 100 să iau, că mi-am luat un radar la circulație vreo două săptămâni în urmă și trebuie să-mi refac bugetul. Eu zic că de prima întrebare de 100 trece, adică nu, asta e problema. Ideea e că poți merge mai departe. Dar sau să dăm puncte, dacă vreți, vă dăm puncte să le puneți lângă ele alte pe, pe <gântuță> <sau> altul. Dacă <gântuță> nu vă place <completez> cu euro... <gântuță> le completez până la 15 și-i scap da. de permis, no? Putem să le și dublăm. Sau <gântuță> da. <gântuță> dăm o bicicletă, da. sau nimic. <gântuță> Bine, Marius! Dacă ești pregătit, începem. Da, da, da, dăm drum. Multă baftă. Suspans. 100 de euro Omoară suspansul ăsta, mi răspun sincer În perioada în care n-a fost concursul, mi De acest suspans Păi și te omoare sau nu? Îmi place În sensul că-ți place de mă da? Am înțeles Hai să mai lăsăm un pic 100 de euro, prima 100 de euro Pentru radarul luat de Marius Spunem, în ce masiv Muntos se află vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf din România Bucegi, munțiu Bucegi Și că dacă era vorba de Moldoveanu, de mine era vorba. <grijine> și Negoiu? În ce Tot masiv? Tot, Tot în... acolo. A sus. Și Babele? Babele, băi, nu de la Platou Buceci urcăm. De la Platou Buceci urcăm, la Babele, la Sphinx și mai încolo la Făgăraș. La Moldoveanu și la Negoiu nu urcăm, deoarece ei sunt foarte înalți, și se face rău de cât bate vântul pe acolo, decât dacă suntem de profesioniști. De rău de înălțime. Da, sunt cei... Mai înalți din România? În ce masiv? Muntos. Marius, a zis Buceci. Da? da? Și ce înseamnă asta, Marius? Că-ți plătește amenda! Nu. Marius. De făgăraș. De făgăraș era vorba. Da, de făgăraș. După ce plătești, te duci pe Transfăgărășan. Ușor, cu bicicleta. Ușor, ușor. dacă e senim, vezi ceva din moldovan. Tocmai ți-ai dublat punctele. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Îmi pare rău. Hai să-i mai dăm omului o șansă, ceva. În ce sens? Nu avem voie să facem asta, nu? e cu șansele, da, de la... Da, cu șansele. Întotdeauna e cu șansele. Deci putem să jur că e 800 de euro. După da. Practic, asta a fost cea mai grea. Asta care l-a încurcat. De Dacă vă întrebam de unde izvorăște Oltu, era mai bine? Uh, Din munți și pădure. <laughs> okay. okay. Din RAR rău, să știți, si izvorăște Da. Deci, asta cu geografia... Băi, Hai, mai subțire Luca cu geografie. În fiecare zi ăștia mă ceartă cu te ceva. Hai mai ușor să... cu istoria, mai ușor cu geografie. O să pun, da, de fapt divers, nu știu. Nu, hai să întrebăm de astea. Yeah. Cum ar fi? Cine e capitala Franței? Da. Bruxelles. Da. Da, geografie unde mergea doamna Udrea frecvent, Domnul de exemplu. Stă, este un concurs de top. Ba nu, deschis, lumea se uită la tot felul de prostii, la televizori. Băi, unde se ducea doamna Udrea? Am citit-o în banc mișto pe undeva. Cred că tu l-ai dat. Pe Facebook. Eu nu dau bancuri pe Facebook. A, nu. Liviu Avram de la adevărul. Uh -huh. De plâng firma lui Vuton, Vuiton, sau cum se zice. Da, o să aibă o problemă acum, o să aibă da. probleme cu da, bine, fi... Încă nu e definitivă sentința aia, dar o să vină și momentul ăla. Măi, hai, să, hai să o lămurim. De ce s-a făcut Vâlvă pe chestia asta, deși decizia... Să-ți explici și ție, Luca. Nu e definitivă. Da, da. E o persoană pe care a influențat, influențat foarte mult. că nu e definitivă. Băi, da, nu e definitivă. Dar această sentință ne arată Lucruri dintr-o perioadă grea a patriei noastre, și un personaj care a influențat semnificativ în viața politică, viața publică din România, da. economia frățioarei. Și câți ori mai fie așa? Da. Câte personaje ca ori Udrea? Mai nu așa. nu da. mulți ca Udrea. Da? Dar după modelul ei, sigur că da. Săcetatea ei e plină Bine, dublu sau nimic 200, 400, 800, 1600 de euro Mâine la dublu sau nimic Păi Dar de ce n-am Uite, Nu cu... mai putem să dăm șanse Ca, ca, ca cu moldovean Trebuie să-mi de negoiu.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 and the rain, love is still the same, sunshine and the rain, sunshine When I'm in New York, you're doing wrong All those crazy nights we spend together As voices on the phone Can you feel Sunshine and the rain Sunshine and the rain Love is still the same Sunshine and the rain Sunshine in the rain. am ascultat la Europa FM, 9 și 48 de minute. Sigur a strâns uri la 1769 cu textul textul cramă și două exemple de soiuri de vin. Deci un Brut mai devreme, Domeniile Boieru te premiază chiar acum. Hai să stăm de vorbă cu Adrian din București. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună Adrian, dimineața. ce faci? Uh, vă ascultam, participam uh pasiv la dublu sau nimic. Da, ai știut, Făgăraș? <gătări> da. Păi și de ce n-ai trimis SMS mai devreme ca să intri să răspunzi și să ne iei și banii? V-am ratat, am trimis o grămadă de SMS-uri. Vineri, când au fost și 4.000. Într-adevăr, s-a văzut că a fost aglomerat au fost foarte multe. Da, asta ați liniștit? Toți facem la fel la concursul dublu sau nimic? Îi suflăm fiecare Prin... de la noi de acasă, lui ea care și... trebuie să răspundă. <gătări> da. da și, și când suntem în direct... E mai greu E mai greu un pic Marius a avut emoții N-a luat banii Dar sper să nai ai tu emoții acum Poți să ne spui două soiuri de vin de ciumbrud? Aș vrea să Dacă vine și Și Moise să Să vedem cum ar fi muscat motonel Motonel, da? Așa? muscat Regală Fetească Pare că te pricepe Adică s-ar putea să mergem cu un cunoscător la ciumbrud? Nu, nu Nu? Cu cine Amator Ești câștigător Cu cine vii? O să vin cu prietena mea. Foarte bine faci. Ai câștigat excursia voi. pentru două persoane la domeniile Boeru, o experiență memorabilă, credem, la un Brut, pe 7 aprilie, vinerea viitoare, cu întreaga echipă de așteptare. Mergem acolo să ne să ne, să ne distrăm. Să facem, și să facem șpriț, un super program. Băi, facem Deci bă, da. chiar o să bezi vin. Nu deci de mă mă rău, rău. e doar cu titlul mă de mă prezentare. prezentare. Mergem să facem program. Deci ce să nu vezi, asta era Mergem cu patru zile mai devreme. Baby, why can't you say that nothing here has changed? Let's rewind. We'll be fine. We'll be fine. We'll be fine. We'll be fine. You forgave me, believe I'm sorry. Close your eyes. We'll be fine. Come back inside. There is. 54 de minute, astăzi am avut o ediție cu totul și cu totul special. Alături de noi a fost Moise Guran. Moise, ți-a plăcut? Mai bine Dacă mă mai uita de mai e. Păi noi te așteptăm când vrei, te trezești și ne trezim cu tine aici. Nu, nicio problemă. nu, încă. Eu sunt mai tânăr și pot să fac emisiuni și la prânz, încă. Dar pe, pe măsură ce domnul Petrean îmbătrânește și va fi pensionat la un moment dat, Mace sigur, schimb, pândesc. de generații. Da, așa, exact. Putul deci, de, de asta, pândesc, asta pândești, de fapt. Da, dar cu respect. Adică nu o să-i dau un brânci pe scări, dacă asta era întrebarea dumneavoastră. Deci Petreanu e chiar foarte mișto. E foarte diferit de mine, dar e foarte mișto. Eu l ascult în fiecare zi, deci nu o să-i dau brânciu pe scări. Aștept să îmbătrânească pur și simplu. Bine, Moise, mulțumim! Mulțumesc și eu foarte mult. Vă distrați încă o dată. Vine Ciprian din Pe mâine! Pa!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 și cele mai importante magazine de profil. Savini 2. Baia ta unică la fel ca tine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 Curățenia de primăvară este floare la ureche La EMAG ai până la 30% reducere la aspiratoarele Zelmer. Comanda acum aspiratorul multifuncțional 4 1 cu spălare ZELMAR AquaVelt 1700 de bați cu filtru HEPA la doar 769 lei Murdăria sau lichidul nu-i rezistă ZELMAR, de încredere, EMAG Câte unul de Da azi e Sfântul Mucenic Caliopie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 de apă și ți redă încredere în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Oraktiv Trend și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Afacerea ta merge mai departe cu Ford Transit.